33. A Genfi repülőtéren Kardos Gitta autót bérelt, és kényelmes tempóban Lozan felé indult. Rálátott a tóra, elgyönyörködött a látványban. Egyszerűen csak élvezte, hogy él. A napfény, a hangszóróból áradó halk, zene, a repülőn elfogyasztott szendvics íze, mind-mind arra emlékeztette, hogy él. Megúszta. Nem egy zsákban fekszik egy halottas ház fagyaszójában, mint annyian, akik ennek a történetnek ugyanúgy részesei voltak, ahogyan ő. Madarakat látott a víz felett, és olyat tett, amit még soha. Lehúzódott a patkára, kiszállt, és mélyen beleszippantott a levegőbe, miközben a gerléket és a vízen úszó kacsákat figyelte. Negyed órát töltött el a parton, majd folytatta az útját. Az öröm mellett most viszont más érzés is eltöltötte. Düh. Dühös volt, hogy Fanni mondon ettől akarta megfosztani. El akarta tőle venni mindazt, amit sajnos csak az imént látott meg életében talán először. Szomorú, hogy korábban nem is igazán élvezte ezeket a dolgokat, mert csak élt bele a világba, és nem szentelt kellő figyelmet az apró örömöknek. A látványnak, a hangoknak, az érintéseknek. Fanni el akarta venni az életét. Vajon mit érdemel az, aki elveszi más életét? Tette fel magának a kérdést. Már a repülőn körvonalazódott benne az ötlet, de most, hogy a genfitó partján a vízimadarakat nézte, Önmagát is elképesztő indulat töltötte el. Már tudta, mit érdemel a kollégája. El akarta venni az életét, hát most majd ő veszi el Fanni életét. Első útja a laboratóriumba vitt. Leparkolt a mellékutcában, és körbejárta az irodaházat. Ismerős autókat keresett, de sem komarat BMW-je mondon, kocsia nem volt a szokott helyen. Baragyő sokszor kerékpárral járt, ám most azt sem látta a főbejárat melletti tárolóban. Mély lélegzetet vett, és belépett az előcsarnokba. A biztonsági őr felnézett. Szerencsére ismerős fickó volt szolgálatban, akiről a parfümőr pontosan tudta, hogy tetszik neki. Jó napot, Gitta! Vigyorgott a férfi, és előjött a pult mögül. Üdvözlöm, Jürgen! A többiek bent vannak? Nincsenek. Egy órája mentek el, szinte egy időben. Köszönöm! Felmegyek a laborba? Persze, én itt leszek, ha valami gond van. Köszönöm! A liftben Gitta az órájára pillantott. Negyed hat. Kilenc óra körül lesz az ideális időpont, csak előbb még ellenőriznie kell valamit. Felért az irodájába, majd átsietett a laborba. A hűtőket és a tárolókat vette előbb szemügyre, aztán a számítógépen megnézte az anyagnyilvántartást. Felért magának néhány kódot egy setlire, majd visszasietett a tárolókhoz és összeszedte azokat a fiolákat, amelyekre szüksége lehet. Amikor mindent megtalált, a munka szaratette az anyagokat és fogta a mobiltelefonját. Elsőként komaratot hívta. A férfi szinte azonnal felvette. Gitta! egy ilyen. Hol vagy? Már olyan rég nem jelentkeztél. Lozamból hívlak? Itt vagy? Igen, hazajöttem. Uramisten, beszélnünk kell. Mindenre kíváncsi vagyok. Én is ezt szeretném egy ilyen. Bacsorázzunk együtt. Úgy érted? Ma? Igen, még ma. Hát... Nézd, ez most fontos. Tudod, hol jártam és miért? Mindenképpen tudnotok kell, hogy mi történt. Nos jó, de még van pár elintézni valóm. Nem korai étkezésre gondoltam. Legyen fél tíz, oké? Okay? A kafíromad jó lesz, nem? Természetesen. Akkor fél tíz. Gitta megszakította a vonalat, és baragyőt hívta. Aki azonnal beleegyezett a vacsorába, azt mondta, nincs semmi dolga. A harmadik hívás Fanninak szólt. Igen? Vette fel ingerülten a telefont az asszony. Itt, Gitta, megjöttem. Kínos csend támadt a telefonvonal túlsó felén. Kardos Gitta megforgatta a tört. Ott vagy még? Fanni megköszörülte a torkát. Hát visszajöttél? Vissza. És? Jól vagy? Minden a legnagyobb rendben. Az, nos, az jó. A többieket már meghívtam. Vacsorázzunk együtt. Ma? Miért? Mi dolgod? Hát, elég késő szólsz. Fél tízkor a kafé Romandban. Ott leszel, ugye? Beszélnünk kell! Fél tízre legyél ott! Letette a telefont! Most pedig, Gitta, dolgozzunk! mormolta az orra alatt, és munkához látott. Kardos Gitta kilencre foglalta le az asztalt, és már pár perccel az időpont előtt bejelentkezett a főpincérnél. Lenne még pár kívánságom, ha nem probléma? Mire gondol, asszonyom? Egy kisebb ünnepségre készülök, ezért hoztam magammal dekorációt. Azt kellene feltenni az asszalunkra. Semmi akadálya. És ugye különálló boxot kapunk? Ahogy kérte, szeparálva a többi asszaltól. Kiváló. Mikorra várja a barátait? Fél óra múlva. Addig egy aperitívet esetleg. Nem, köszönöm. Csak terítsenek meg, és helyezzék fel a dekorációt. Gitta helyet foglalt az asszalnál, és figyelte, amint elkészül a teríték. Amikor megvolt, behozatta a kocsiából a dekorációt, egy hatalmas orchidea csokrot. A lila és rózsaszín virágok mesteri kompozíciót alkottak. Itt az asztal közepén jó lesz? Igen, persze. A férfi elrendezte a csokrot, aztán elment. Gitta mécseseket helyezett el körben a csokor körül, és meggyújtotta őket. Érezte, amint a meleg levegő apró hullámokban a felé indul, és megmozgatja a virág leveleit. Pontosan ezt akarta. Még csak negyed tíz múlt, amikor nyílt az ajtó, és megérkezett komarat. Izgatottan körülnézett, és amikor felfedezte az asszonyt, pár határozott lépéssel az asszalnál termett. Lehajolt, és átölelte a nőt. Hát itt vagy! Megjöttem! Gitta kibontakozott az ölelésből, és a székre mutatott. Foglalj helyet! A férfi lehuppant a jobbjára, és a homlokát ráncolta. Mi ez az illat? Az orhidea is erős? Aha, na esély, mi történt? Várjuk meg a többieket, hogy ne kelljen kétszer elmondanom. Nem fogom kibírni. Fanni már itt is van, mutatott az ajtóra az asszony. Fanni mondon határozottan sápat volt, amikor belépett a Café romand ajtaján és körülpillantott. Csak az arcán látszott egy-egy vörös folt, mintha túlságosan sok pirosítót használt volna. Amikor azonban közelebb jött, Gitta látta, hogy nem smink. Fanni ki volt pirulva, ám a homloka halálsápattan fehér lett. Tétuván állt meg az asztal mellett. Szia, Gitta! Szervusz, Fanni. Ülj le, Nincs túl sok időm! Késő jött ez a meghívás, és már elég érkeztem! Kardos Gitta szimpadiassan megnézte az óráját. Fél tízre? Ugyan hova? Nos, ülj csak le! Mondta, majd egy mellékesen megkérdezte. Beszéltél ma ballával? Nem. Mondon kényszeredetten leült. A kínos csendben megjelent a pincér. Mit hajtanak? Innánk valamit, mondta határozottan Gitta. Három viszkit, legyen szíves. Én nem iszom whiskyt", mondta Fanni, de Gitta rá sem nézett, csak odabólintott a felszolgálónak. Három viszkit kérünk, sőt négyet hiszen még valakit várunk. Indod kell velem, Fanni. Újjá születtem. Majd biztos elmeséled, mert egyelőre nem értem ezt az egészet. Jézusom, de erősen idatozik ez az orhidea. Azért csak nem kapsz főle allergiát. Fanni abban a pillanatban tüsszentett, de mielőtt bármit hozzáfűzhetett volna, újra nyílt az étterem ajtaja. Pontban fél tíz volt, amikor megérkezett baragyő. Kissé csapzottan, mint általában, hiszen kerékpárral járt, amikor csak tehette. Puszit adott a nőknek, kezet fogott komarattal, aztán leült. Miért ünneplünk? A visszatérésemet. A visszatérésedet? A férfi hirtelen körülnézett. Nem tehetnénk el innen ezt a virágot? Szétmarja az orromat az illata. Nekem tetszik, paskolta meg a férfi karját Gitta. Maradjon csak az asszolon. Felemelte a viszkijét. Fenékig. Mindannyian ittak. Fanni csak egy kortyot, de Gitta kihívó pillantására végül ledöntötte az egészet. Szemekönyj belábott. Kardos Gitta intett a pincérnek, hogy még egy kört kér. Mesélj végre, kérte Komarad. Mi volt Budapesten? Meg akarta kölni. Ezt már mondtad? Úgy értem, megint. Azután is, hogy tőled visszamentem a Magyarországra. Fanny hirtelen előkapott egy zsebkendőt, és óriásit tüsszentett. Aztán még egyet. Baragyő közben döbbenten meret Gittára. Megölni? Ki? Elsőként Tamási, aki megbízást adott a munkámra. Úgy gondolták, veszélyes lehetek rá és a megbízóira. Ezért végezni akart velem, de elvétette. És aztán? Aztán jelentkezett nálam az embered Fanni? Nézett a kolléga nője szemébe a parfümőr. Fanni embere? Értetlenkedett baragyő, és ő is mondonra nézett. Milyen ember? Tehát ő nem tudott róla, gondolta Gitta, és villámgyorsan komaratra siklott a tekintete. A férfi lesütötte a szemét. Uramisten, nyögte magában Gitta. Hát ő is. Fanni utánam küldött egy embert? Hogy megvédjen? Csattant felmondon. Megjött a pincér, és letette az újabb viszkiket. Gitta gúnyos mosolyjal felvette a puharát, és a magasba emelte. Hát akkor a védelemre. Le akarsz itatni? Eszemben sincs. Mondtam, ünnepelünk. Mi ez az egész? Kérdezte Baragyő óvatosan. Fanny nem akar inni a védelmemre, mondta Gitta, de szeme végig a másik nő tekintetét kereste. Na, iszol velem, Fanni? Mondon láthatóan nem tudott, mit kezdeni a helyzettel. Ismét tüszentett, ezúttal már el sem tette a zsebkendőjét. Hogy időt nyerjen, felvette az italt, és nagy nehezen felhajtotta. Gitta csak belenyalt, aztán visszatette az asztalra a puharat. Balla meghalt, jelentette ki egyszerűen. Fanny szeme kitágult. Tessék? Balla meghalt? Az előbb még azt kérdezted, beszéltem-e vele? Ki az a Balla? kérdezte Baragyő. Maradj már csendben! Hurra telefolytott hangon mondon, a számgittához fordult. Mi történt vele? Meg akart ölni, de valaki inkább vele végzett. Kicsoda? Miért érdekel a széged? Mégis csak én küldtem oda. És azt tudják az urak, hogy azért küldted, hogy megöljön? Nevetséges. Gitta eddig diktafont tett az asztalra, és elindította a felvételt. Ha nem felelsz, rálépek a térdedre. A nő van bent. Meg akartad ölni? Meg? Kardos Gitta kikapcsolta a készüléket, és a táskájába tette. A többiek értetlenül merettek rá. Ez most mi volt? Kérdezse Baragyő. Nem beszélünk magyarul. Akkor lefordítom. Fanni, Balla hangját azért felismerted, igaz? A nő bólintott. Gitta folytatta. Balla arról beszélt, hogy Fanni és egy ilyen felbérelte arra, hogy öljön meg? Ez hazugság! Mert kényelmetlen vagyok az iskola számára. Ez igaz? Kérdezze Baragyő. De hogy igaz? Kiáltotta folytottan komarat, és kétségbe esetten magyarázni kezdett baragyőnek. Gitta is hatalmasat tüszentett. Megtörölte az orrát, majd elővett egy orcseppet, és jókora adagot fújt az orrába. Egyenesen fannira nézett. Miért tetted? Nem tettem semmit. Hajlandó vagyok megbocsátani, hiszen minden megoldódott. De miért tetted? Az asszony hosszan elgondolkodott, majd vállat vont. Nem tudott megszólalni, mert ismét rátört a tüszögés. Gitta egy ideig figyelte, majd a táskájába nyúlt és elővett egy orcseppet, letekerte a tetejét és átnyújtotta mondonnak. Tessék, ezt még nem használtam! Kösz! szipogta náthásan az asszony, és az orrába illesztette a fiola csúcsát, majd megnyomta a fület. Áttette a másik orjukba, és megismételte a mozdulatot. Az egész talán három másodpercig tartott. Aztán felsikoltott, kezéből kihullott a műanyag fiola. – Mi ez? Hörög – hörögte vérző orral. – 95 százalékos kénsav, mondta szemtelenül Gitta. Szerintem rohanyj vele az orvoshoz. Állat! Sikoltotta a nő és felpattant. A vére az abroszra csorgott. A vendégek csodálkozva néztek feléjük. Gitta is felállt, átölelte fanni nyakát, hogy a fülébe suttoghasson. Ha bármit mondasz a kórházban, én is kitálalok. Ezt ne felejtsd el! Fanni mondon nyűszítve lerászta magáról a karját, és a kijárat felé rohant. A két férfi halára váltan ült a helyén, az asszonyra meredve. Gitta kényelmesen felvette a kénysavas orcseppet, rácsavarta a kupakot, és eltette. Aztán leült, és a férfiakra nézett. A pincér odalépett hozzájuk. – Elnézést, de... A parátunk rosszul lett, mosolygott rágitta. Mindjárt megyünk utána a kórházba, csak még megbeszélünk valamit, ha nem gond. Addig is kérjük a számlát. Persze, felelte zavartan a pincér és elment. Az asszony a kollégáihoz fordult. Azt kérdezitek magatoktól, miért nem vettétek észre? Elmesélem. A kénysav elvileg szaktalan, de azért mi megérezzük. Az orchidea azért van itt, hogy elfedje a szagát, másrészt meg azért, mert sok-sok adagnyi plusz virágport szórtam rá. Időkérdése volt, hogy tüsszenteni fog. A viszkit is azért kínáltam neki, hogy oljam a feszültségét és elaltassam a gyanakvását. Nem is számított semmire, amikor odaadtam neki az orcseppet. Annyira máshol járt az agya. Kitervelted, mondta Halkan komarat. Természetesen, ahogy ti is. Ő elvette az életemet. Én csak a mostani életét vettem el, majd kreál magának egy másikat. De hát késsavat permetezett az orrából. Tudod, mit jelent ez? Tudom, hát, egy parfümőrnek a véget. Persze nem fogja teljesen elveszíteni a szaglóképességét. De sosem lesz képes már arra, amire korábban. És ez elég. Nem akartam megölni. Csak elvenni tőle azt, ami fontos. Meg fog ölni téged. Nem akarol börtönbe menni. Letétbe helyeztem Magyarországon egy felvételt az ügyvédnél. Két hetente kell jelentkezzem, vagy elküldi a rendőrségnek. Majd mondjátok el neki. Baragyő a másik férfira nézett. De hát te is benne voltál. Gitta takomarathoz fordult. Rólad eredetileg nem is tudtam. Csak ezért ússzad meg. De neked is tartogatok valamit? A férfi hátrébb tolta a székét, és Gyanakvon nézett rá. Egyre nőtt benne a feszültség. Mit? Ne meg! Téged csak anyagilag teszek tönkre. Kilépek az iskolából. Ezt nem teheted? Dehogy nem? Én nem adósodtam el teljesen. Rengeteg pénzt elbukok ugyan, de megmaradok? Te nem? Rohadj meg! te komarad. Az ügyvédem majd megkeres? Mocskos kurva! Gitta mosolyogva felállt, úgy nézett le a két férfira. És velem mi lesz? kérdezte rekedten baragyő. Én nem bántottalak, de ezzel engem is tönkre teszel. Sajnálom, Zserom, nem tehetek mást. De hát mit csináljak? Nem az én gondom. Legközelebb válogasd meg jobban az üzlettársaidat. Fanninak pedig vigyetek majd virágot. Felemelte a táskáját, és hátat fordított a két parfümőrnek. Azok még akkor is bután bámultak, amikor az étterem ajtaja már rég becsukódott mögötte. Vége. Felolvasta Kukus negyvenkettő.